Evanghelia după Luca. Capitolul 13. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni al căror sânge îl amestecase pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât. Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în viața sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis Vierului: Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. tai el. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns Vierul, mai lasă și anul acesta. Am să-l sap de jur în prejur. Și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roade. Dacă nu, îl vei tăia. Iisus se învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și i-a zis. Femeie, ești deslegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea. Întâi s-a îndreptat și slărea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii mâniat că Isus săvârșise vindecarea aceasta în ziua Sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului. Sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți, dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua Sabatului. Făța arnicilor! I-a răspuns domnul. Oare în ziua sabatului nu șteți dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la esle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fica a lui Avram și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați. Și norodul,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 Atunci veți începe să ziceți, Noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde, Vă spun că nu știu de unde sunteți. Departați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacob și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoș afară.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 Duceți-vă," le-a răspuns el, și spuneți vulpii aceleia. Iată că scot dracii și să vârșesc astăzi și mâine, iar a treia zi voi îi Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poimine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim." Ierusalime, Ierusalime care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei primești la tine." De câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi? Și n-ați vrut. Iată că vi se va lăsa casa pustie. Dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice, Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului."